Третата лекция – Чуандза. Чуандза е и мистичен мадрец, и мистичен учител. Това е древен търсач на неведомото. Където и да отиде в който свят да е, той все търси неведомото. Нито света го интересува, нито отвъдното. Това са погрешни търсения и ограничения. Той търси винаги неведомото. Това е човек с остър поглед, ясна мисъл и изключителен вкус към странните неща. Той е съкровище на китайската мъдрост, второто голямо, изключително съкровище след Лао То Той е мъдрец, който живее в света, но никога не живее в света, защото се е научил да живее в глабините на своето сърце. Било е много скромен, много беден и разбира се, винаги се е чувствал богат. Който има дао, винаги е богат. Скромен и беден, но никога не се е чувствал ограничен от бедността. Сам си плете сандали с лекота. Отказва да стане съветник на императора, който го вика. За него няма време за губене на време. И му отказва с лекота. Той разговаря с ученици, приятели, включително с един череп, с пеперуда, с дървета и така нататък. Живее просто и никога не допуска хитрост. Живее честно, безхитростно. Казва, че е бил много весел и когато погребал жена си, той е бил много весел. Когато наближавала смъртта му, той е видял в себе си също веселие. Просто се радва на всичко. В себе си той видял предел, а в смърта видял своята безпределност. Ето какъв поглед има мъдреца. Как можеш да отиваш в тази безпределност и да скърбиш? Бог те освобождава от тялото, от затвора, от килията, бедната малка килийка, да ти даде свобода и ти да кажеш скърбя Господи, не ми давай тази безпределност и така нататък. Казва, не държавата е важна, а дао. Държавата е излишна и обществото е излишно и двете са излишни като шестия пръс на ръката. Няма нужда от шести пръс. Достоинството на за не е в странността му, а в неговата голяма искреност. Той на нищо не те учи. Той само те призовава към тайно опознаване на дао и реалността. Толкова е странен, че даже, знае се за него, че даже той не търси мъдростта. Много странно същество. Той се старае само в едно. И мъдростта не го интересува. Той иска да живее истинно. И само в дао. Нито в мъдростта, нито в световете. Само в дао. Никакво общество, никакви политики, никакви императори, нищо. Никакви семейства, само живот в Дао. Тоест в Бог в истината. Обаче пък мъдростта започнала да го търси. Нормално така става. Почнала да го търси и да му се разкрива. Не иска, обаче тя идва. За него няма никакви такива неща като настояще и бъдеще. Важно е само Дао. Той не живее в настоящето, защото не държи на Него. Той живее в Бога, Той живее в Дао и държи само на това. Хората му се чудят и Той се чуди на хората. Така става в света. Той превъзхожда сам себе си, защото е позволил на дао напълно да живее в Него. Живял е в тежки времена, но Той казва, какво общо има това с царството на Дао. Какво общо има това и с истината, която е покоя? Нека да има тежки времена. Аз обичам покоя. Той е видял учени, които се провалят. философи, които пропадат. Правителство, което създало, създало проект за общочовешко спасение. Той само се усмихвал на това, защото знаел, че всичко това е външно. И че само истинският живот в дао е спасение. Няма такива проекти. Твоя Личен истинен живот. Това е пътя. Проектите не са. Проектите са мъртви в порядък. Само Дао е живо. Словото му често е странно. То дори някой път даже не изразява истината, а я е скрива. Така говори той, подобно на Лаодза. Защо е скрива? За да може да я търсиш. Той цени Словото, но го използва като скривалище. Той призовава безмълвно да откриеш истината в себе си. Той не претендира никога за способности, нито за ученост, нито търси манастир и спасение. Той отдавна е в дао, отдавна е в Бог и в истината и няма нужда от такива неща. Той живее в дао ражда се в дао, в света, връща се в дао, за него няма свят, няма раждане, няма смърт. Затова се чудят подобно и на Лаотза историческа личност ли? Разбира се, че не Той не държи на историята. Следваща лекция ще ви обясня. Думата история на древен език означава падение. Хора, които имат история, са много бедно нещо. Истинската цивилизация, истинския народ нямат история. Ще обясня другия път. Те имат древност и безупречност. Не се занимават с история и исторически неща. Така. Той е винаги много скромен и даже трудно е да го забележиш. Може да е до тебе и е трудно забележим. Както и да го гледаш, той е дао и както трудно се вижда дао, така трудно е да забележиш лаудза дори и да те е кумшия. И така Чуанца казва Това, което е най-нужно, е непознаваемо. Ако водите стигнат до небето, мъдрият човек няма да се отдави. Малкото разбиране е тясно и прибързано. Великото разбиране е обширно и спокойно. Казва, дори и лудия човек си има наставник. Всеки човек си Има наставник. Най-доброто постижение е едно – яснотата. Яснота. Това е дзен, това е дал учението и така нататък. Има творец, казва, но няма никаква следа от него. Някой търсят следи. Той няма следа. Изглежда, че има следа, нещо е оставено, но той е над следите. Никой не е живял по-дълго от мъртвото дете, казва Чуанза. Великата дързост никога не напада. Ако пътят е ясно очертан, казва Чуанза, това не е дало. Истинският път е прекрасен, неясен и безкраен. Разбирането свършва тогава, когато се изблъска с неразбираемото. Знанието е проблем. Само дао е цялостно. Колко са смешни мненията, ако не живееш в дао? Знаете, думата мнение, друга бедност, тя е подобна и на съмнение. Със съмнение означава с мнение. Тоест, не си с мъдростта, с някакво мнение. Разбира се, има и мнение, но това е друга пътека. Истински знаещият се основава на непознатото. Основният въпрос в даосизма не се състои в това, как да знаеш, а как да бъдеш дух, как да бъдеш чиста яснота, а не как да знаеш нещата.